Nu ska du få höra berättelsen Bamse och lejonet. Varje morgon klockan åtta brukar Bamse vinka till gamla farmor och katten Jansson på Höga berget. Och de vinkar tillbaka. Det har bara hänt ett par gånger att de inte har gjort det. Och varje gång har det hänt någonting särskilt. Det här äventyret började en sådan morgon. Bamse tittade i sin kikare. Och han tittade på klockan. Den är tio minuter över åtta, men det syns inte ett levande liv där uppe. Vad har hänt, tänkte han. Han åt en burk dunderhonung och sprang upp till farmors hus. Dörrar och fönster var väl stängda. Han knackade på dörren. Ingen öppnade. Han dunkade så hårt han kunde och ropade. Öppna, farmor! Det är Bamse! Farmor öppnade ett litet fönster- och kikade ut. Det var bra att du kom, sa hon, och öppnade dörren. Varför vinkar du inte till mig idag, frågade Bamse. Vem vågar sig ut en sån här dag? Har du inte hört nyheterna i radio? Nej, sa Bamse. Då vet du inte att ett lejon har rymt från en cirkus nere i dalen. Det är säkert en, en vild och farlig bäst. Jag tänker inte gå ut förrän det är infångat. Katten Jansson kom rusande. Han jamade och skrek och låtsades att han röt och pekade mot matkällaren. Menar att lejonet är där, sa Bamse. Katten nickade. Ja, då ska du snart vara infångat, sa Bamse och gick mot källartrappan. Akta dig, varnade farmor. Jag har ätit en burk av din honung så nu är jag världens starkaste björn. Han lyssnade utanför källardörren. Det hördes underliga ljud där inne. Det lät som om någon gnagde på någonting. Kanske mumsade lejonet på en av farmors stekar. Bamse öppnade sakta dörren. Där syntes inte spår av något lejon. Men ljudet hördes fortfarande. Det kom från en tunna. Bamse smög fram och kikade ner i den. Så började han att skratta. För där satt husmusen och knaprade på en torr ostbit. I den tomma tunnan ekade det så att det lät som om ett lejon gragde på ett ben. Mm, då är det nog bäst att jag låser igen och inte går ut förrän de har fått tag i odjuret, sa farmor. Var försiktig du också, Bamse. Nej, jag är inte rädd, sa Bamse. Lille Skutt satt framför tvn och mumsade på en morot när han fick höra om det förrymda lejonet är aktuellt. Jag som alltid är så rädd, nu är jag ännu räddare", tänkte han. Bäst att sätta för dörren så att inte lejonet kan komma in. Han bar dit alla sina möbler. Men fönstren, tänk om lejonet hoppade in genom ett av dem? Han spikade för brädor. Så där ja, nu kan ingen komma in. Mitt hem är en riktig fästning", tänkte han. Då hördes ett rytande. Från garderoben? Lille skutt sprang runt, runt på golvet och ville komma ut. Men det var inte så lätt som han hade blockerat fönster och dörr. Oj, oj, oj vilket elände! Han hade tänkt stänga ute lejonet och så hade han stängt in sig själv. Hur skulle han komma därifrån? Spisen! Han klättrade upp genom skorstenen. Det var en sotsvart lille skutt som kom ut och rusade iväg mot Bamses ide. På vägen dit mötte han sin vän. Le le –Lejonet! Min stubbe! Hjälp! Möbler! Skorsten! No, o, o, o, o, o. Hjälp! Garderoben! Hjälp! – stammade han. –Vad säger du? Och vem är du? – frågar Bamse. –Jag är ju Lille Skutt. Din vän Lille Skutt. "Nej, försök inte lura mig. Min vän Lille Skutt är en vit kanin, men du är svart. Och så pratade en massa ord utan sammanhang. Du kommer kanske från utlandet, sa Bamse. Lille Skutt hoppade ner i en vattenpöl och när han kom upp var han nästan vit igen. Jaha, min sand, det är Lille Skutt, sa Bamse. Försök nu att lugnt och sansat berätta vad du ville säga. Lille Skutt fick anstränga sig för att vara lugn och till slut lyckades han förklara att lejonet fanns i hans garderob. Bamse gick med till Lille Skuts stubbe och stark som han är lyckades han fösa upp dörren trots alla mögel som tog iväg. Det kanske bara är en liten mus här också, sa han och öppnade dörren till garderoben. Lille Skutt hoppade upp och klamrade sig fast vid taklampan för säkerhets skull. Den här gången var det ingen mus. Nej, det var faktiskt det förrymda lejonet. Men inget stort och farligt lejon som alla hade trott, utan en liten söt lejonunge. Den såg så snäll ut att till och med lille skutt vågade sig ner från taglampan. Fast jag är glad om du tar honom härifrån, sa han. Bamse tog med lejonungen hem. Du är väl hungrig, din lilla stackare? Här får du en smörgås, sa han. Lejonet rynkade nosen och skakade på huvudet. Gillar du inte smörgås? Uh, – Morötter, då? Nya huvudskakningar. – Fisk? – Alltså, inte det heller. – Potatis? Ah, – Nej. Hey. vad är alltså en dag ska jag, vad ska jag då bjuda dig på? Bamse funderade, och så kom han på något. – Du är ju ett babylejon, och vill förstås ha välling i flaska. Han kokte välling, och se, det smakade. Lejonet sög i sig i djupa drag. Bamse kallade lejonungen för Leo. Du får sova hos mig i natt så går jag tillbaka med dig imorgon, sa Bamse. Men då började Leo att gråta. Han kött som en ångvissla och tårarna stängde som från en dusch. Vill du inte tillbaka till cirkusen? frågade Bamse. Leo skakade på huvudet. ja då slipper du det. Jag tvingar ingen, sa Bamse. Leo hoppade upp och slickade Bamse. Sedan for han runt rummet som en raket, så glad var han. Bamse bäddade åt Leo i en korg bredvid sin egen säng. Så gott, sa han, och släckte ljuset. Då kände han en duns på magen. Det var Leo som hoppade upp till honom och inte ville ligga i korgen. Jaså, du vill ligga hos mig istället? Ja, kryp ner under täcket då. Snart sov och snarkade de båda två. Nästa morgon gick Bamse till Höga berget för att visa Leo för farmor. Åh, oh, vad alla tittade när han kom med en lejonung i band precis som om det hade varit en hund. Här är det ruskiga odjuret som du var så rädd för, sa Bamse till farmor. Åh, oh, det var det sötaste odjur jag har sett, skrattade farmor. Katten Jansson gömde sig bakom hennes kjol och tittade misstänksamt fram därifrån. Men snart var han och Leo goda vänner och lekte fatt. Nu ska vi ha mat, sa farmor. Och fyllde först kattens matskål. Leo kanske kan äta samma sak som Jansson, sa hon. Det trodde inte Bamse, och det hade han rätt i. Leo nosade i matskålen och rynkade nosen. Konstigt. Fisk som är så gott, tänkte katten. Han tycker bara om välling, sa Bamse. Men det var då fel. För när farmor ställde en karott med köttbullar på bordet satte Leo nosen i vädret, slickade sig om munnen och hoppade upp på bordet. Innan någon hann så mycket som blinka hade han satt i sig dem allihop. Det var 32 stycken. Vilken glufser! Nu blev det ju inga över till mig, sa Bamse för Näst efter dunderhornung är farmors köttbullar det bästa han vet. Det var väl roligt att han tyckte om dem, sa farmor. Jag kan göra fler, hur många som helst. Innan Leo var klar hade han satt i sig 94 köttbullar. Det är nog världsrekord. Men då var han också mätt. Han fick ligga och vila sig i kattens korg. Han ser ut som en fotboll, tyckte Bamse. När de skulle hem fick Bamse bära Leo, för Leos mage var så trind att den släpade i marken när han försökte gå. En dag knackade det på Lille Skuts dörr. Det var en vakt och en stor gorilla från cirkusen. Vi letade efter ett lejon som var rymt. Flytta på det så vi kan se om det gömmer sig hos dig, sa vakten. Här finns inget lejon, sa Lille Skutt. Det vill jag själv undersöka, sa vakten. Han makade undan lille skutt och snokade igenom hela huset. I vart enda skåp, under sängen, till och med i spisen. Kan du titta i kaffekopparna också, sa lille skutt. Men då morrade gorillan och då vågade han inte säga något mer. När vakten och gorillan hade gått sprang han så fort han kunde en genväg till Bamses sida. Vad bra att du varnar mig, sa Bamse, och åten burkade under underhonung. Knappt hade han gjort det förrän det knackade på dörren. Det var vakten och gorillan. Vi ska in och leta efter ett lejon, sa vakten. Förlåt, men jag råkar bo här, så jag bestämmer vilka som ska komma in. Och nu bestämmer jag att ni inte ska göra det. Adjö, sa Bamse. Hannibal, hörru, flytta på den där mopsiga björnen sa vakten till gorillan. Gorillan knuffade till Bamse men han är inte så lätt att rubba när han hade underhållning i sig. Klipp till honom, sa vakten. Gorillan slog till Bamse på hakan. Bamse kliade sig och sa Hoppsan, vad visste ett myggbett? Gorillan slog till så att den fick ont i handen men Bamse stod där han stod. – Nu är jag trött på den här leken, sa Bamse och kastade upp gorillan i en grantopp. Vakten sprang förskräckt därifrån. – Han sprang inte långt. Han gömmer sig i buskarna där nere, sa lille skutt, som höll vakt i ett fönster. Bamse funderade. Mm, – Hon kommer att lurpassa där tills jag går ut med Leo. Jag måste få bort honom på något sätt. Vad ska vi göra? – Lille Skutt snodde öronen runt varandra. Det gör han alltid när han funderar. Plötsligt snodde han upp dem igen och frågade Har du några flick- eller tantkläder? Ja, några av farmors gamla kläder som jag hade en gång på maskerad. Vad ska du med dem till? Lille Skutt klädde ut Leo i farmors kläder och sa till honom Försök att gå på bakbenen ett tag. Så kan du och jag komma härifrån. Vi går till Skalman. Sedan låter Bamse vakten söka igenom huset. När han inte hittar dig här så ger han sig då iväg och letar någon annanstans. Lidesguds plan lyckades. Han och Leo passerade vakten. Bamse gick sedan fram till den och sa Förlåt mig, jag var nog lite hårdhänt och arg nyss. Varsågod och sök igenom mitt idet. Vakten sökte lika noggrant som hos lille och till slut måste han erkänna Det finns inget lejon Det har väl stuckit till någon annan by När vakten och gorillan hade lämnat byn gick också Bamse till skalman Där tittade de på böcker med bilder från Afrika Plötsligt började Leo att gråta Vad är det för bild han tittar på? undrar Bamse Det är några vilda lejon, sa lille skutt. Det är väl ingenting att gråta för, tyckte Bamse. Ja, han har kanske blivit fångad i Afrika och längtar tillbaka till sin mamma och pappa där, sa skalman. Vill du tillbaka till Afrika, frågade Bamse Leo. Leo nickade. Bamse klappade honom på huvudet och sa, ja då ska du få det. Och till skalman sa han, Gör ordning din luftballong så far vi imorgon. Ingen jäkt, sa Skalman. Vi far i övermorgon. När det var klart för avfärd kom farmor för att vinka jö. Katten Jansson skulle också ha varit med men jag vet inte vart han tog vägen. Han är väl och jagar husmusen som vanligt, sa hon. Då ballongen hade kommit ett stycke upp i luften upptäckte Bamsa att katten hade smugit med ombord i ballongkorgen. Du gör alltid så här, din lilla rackare. Men den här gången har vi tagit med en liten fallskärm till dig. Så du får alltid stanna hemma hos farmor. Någon ska ju hålla hennes sällskap, sa han. Då släppte ner katten. Den landade välbehållen men arg bredvid farmor. Över medelhavet lyftade en massa fåglar med dem. En chass, fjäderfen! sa Skalman, som var rädd för att de skulle tynga ner ballongen i vattnet. Men så snart han hade jagat iväg fem, kom tio nya. Det gick bra i alla fall och nu pekade Bamse ivrigt och ropade Titta, pyramiderna! Vi flyger över Egypten! De var så upptagna av att titta på några av jordens väldigaste byggnader att de inte märkte hur en fågel började hacka på ballongen. Det var antagligen någon sorts hackspett som trodde att den skulle få tag i insekter om den fick hål på ballongen. Den lyckades göra hål och plötsligt märkte Bamse och hans vänner att de störtade. De landade mjukt i sanden vid Jåsers trappstegspyramid. Mycket intressant, sa Vad då att störta, hundra Bamse? Nej, att få se världens äldsta byggnad, sa Skalman och pekade på pyramiden. Och trappstegspyramiden är verkligen något av det märkligaste i världen där den ligger mitt i öknen. Några bussiga raber kom ridande på sina kameler och undrade om de hade skadat sig, men det hade de ju inte. De fick låna en kamel och red så vidare genom öknen där solen brände het. Åh, vad jag är törstig! Tungan känns som ett torrt ritpapper, sa Bamse. Du kan vara glad. Min känns som ett sandpapper, sa Lille Skutt. Är du inte törstig, Skalman? frågade Bamse. Nej, mm, ja, om jag känner efter så är jag det. Men om jag inte känner efter så är jag det inte. Därför känner jag inte efter, sa Skalman. Åh, oh, oh, vi hade haft vatten med oss, klagade Lille Skutt. –Ja, det har vi, sa skalman. –Var då, undrar Bamse. –I mitt skal, förstås, sa skalman och tog fram en slang som det forsade vatten ur. Några varma timmar senare kom de till en oas. –Vi vilar här tills det blir natt och svalare, föreslog Bamse. –En av dina bästa idéer, sa skalman. Det var verkligen skönt i palmernas skugga. Skalman somnade bums och snart sov de alla fyra. När lille Skutt vaknade såg han att månen hade gått upp. Men kamelen såg han inte till. Den är borta! skrek han. De andra vaknade och letade, men det hjälpte inte. Kamelen var borta. Tydligen hade den sprungit sin väg medan de sov. Ja, oh, det blir att fraska vidare till fots, sa Bamse. Inget annat att göra, sa Lille Skutt. Usch, sa skalman. De gick hela natten, för då var det inte så varmt. Det var bra också för skalman i vaken då. På dagarna sover han mest och äter. Men jag tycker inte om att gå. Motion är det fånigaste, jag vet. Pustade han. Nästa morgon kom de till en savann med högt gräs. Här ser man ju ingenting, klagade lille skutt. Jag tycker att man ser väldigt mycket, sa Skalman. Vadå? Gräs. Gräs lite mycket gräs, sa Skalman. Hur ska man veta att man går åt rätt håll, under Bamse. Och Skalman svarade... –Vi får använda... Längre hann han inte, en mat- och sovklockan ringde. Dags att sova frukost. Skalman kröp in i sitt skal och sov inom två sekunder. –Vi kan inte vänta på att han ska vakna. Jag bär honom, sa Bamse. –Vad tror du att han tänkte säga? undrade lille skutt. –Vet inte, men här står fyra träd... Jag ska klättra upp i ett av dem och se mig omkring, sa Bamse. Skalman tänkte ta en kompass ur sitt skal, men det visste inte hans vänner. Bamse klättrade upp i något som han trodde var en palm, men det var en giraff. De blev ganska förvånade, både giraffen och Bamse. Men det var ändå tur att han klättrade upp, för att han såg att de var på väg tillbaka mot öcknen. Djungeln låg åt det andra hållet. Då kom ut ur det höga gräset och plötsligt började marken att skaka. Tror du att det, det är en jordbävning", sa lille skutt ängsligt. Det låter mer som dunket av ett tåg, sa Bamse. De tittade sig omkring. Där! skrek lille skutt och hoppade upp i närmsta träd. Leo hoppade efter men Bamse stod kvar. Jaha min sand, där kommer en noshörning rusande mot mig som ett express tåg sa han lugnt. Noshörningen var en arg gammal farbror som rusade mot allt och alla som kom i närheten. Alla i djungeln tyckte att det var en ful vana men ingen vågade säga det till honom. Nu rusade han på Bamse, världens starkaste björn och det var som att springa på berget. Den stackars noshörningen var alldeles omtumlad efteråt och begrepp inte hur det här hade gått till. Det kanske kan vänja dig av med sådana där dumheter, sa Bamse. Och norshörningen lärde sig läxan, åtminstone rusade han inte på någon mer den dagen. De gick vidare. Någon blåser i trumpet, sa lille skutt plötsligt. Det bara lät som en trumpet. Det var en elefantunge som grät. Är det något på tok, frågade Bamse. Elefantungen nickade och pekade mot en stor grop. Det var en elefantfälla och nere i den satt hans mamma och kunde inte komma upp. Ja, det är väl ingenting att gråta för. Jag ska dra upp henne, sa Bamse. Hon tog tag i den stora elefantens snabel. Men en snabel är känslig. Det går inte att lyfta en hel elefant i den. Ungen började att gråta igen. Du var med en riktig böljocke. Men var inte ledsen. Jag hoppar ner och kastar upp din mamma, Sabamse. Det gjorde han. Tänk att vara så stark att man kan kasta en hel elefant som väger många tusen kilo. Men hur skulle han själv komma upp ur gropen? Han kunde inte klättra för gropens sidor lutade åt fel håll. Och det var för högt att hoppa. Elefantmamman la sig på knä och sträckte ner snaven så långt hon kunde, men det räckte inte. Det var flera meter kvar till Bamse. Stackars Bamse som alltid kunde hjälpa andra, men vem skulle nu hjälpa honom? Bamse behövde inte oroa sig länge. Och det var ju tur för Lille Skutt. Han har ju en väldig förmåga att oroa sig. Skallman vaknade och sa: Vi kastar ner ett rep så kan han klättra upp. Var får vi ta ett rep här i djurskogen? fräste Lille Skutt. Jag har ett i mitt skal, det vet du väl. Ja, förlåt, det glömde jag. Just som Bamse kom upp ur gropen hördes ett ilsket rytande. Skalman kröp in i sitt skal och lille skutt hoppade upp i ett träd. Men den här gången följde inte Leo efter. Han gav till ett glatt tjut och hoppade in i buskarna där rytandet hade hörts. Jag tror att jag förstår, sa Bamse. Och följde efter Leo Kom grabbar så får ni se Ropade han till lille skutt och skalman Där satt Leo Och blev slickad av sin mamma Och sin pappa De var glada över att ha fått tillbaka Sin unge som hade blivit fångad Och såld till en cirkus Hur ska vi nu komma hem Sa Bamse ja, om vi bara kommer till ballongen så ska jag nog kunna laga den, sa skalman. Som tack för hjälpen fick de rida på elefanterna genom djungeln. Elefanterna förde dem till Nilen, där de hyrde en båt och seglade norrut tills de nästan var framme i Kairo. På en åsna kom de sedan till trappstegspyramiden- Skalman plockade fram några verktyg ur skalet och inte vet någon hur han var sig åt men efter en stund var ballongen reparerad och de kunde flyga hem i den. Farmor hälsade dem välkomna med köttbullar och det smakade verkligen gott efter äventyren. Fast Skalmans mat och sovklocka ringde för sova, just som de hade satt sig till bords. Så han satt och snarkade medan de andra åt. Det blir visst inga köttbullar kvar till honom, sa Bamse när han tog för sig för sjunde gången. Jag gör ingenting. Jag gör nya till honom när han vaknar.